Розділ 37. Поїзд прибув з великим запізненням. І коли Скарлет зійшла в Джонсборо, сині червневі сутінки огорнули вже все навкруги. У вікнах нечисленних уцілілих житлових будинків та крамниць містечка блимало жовте світло ламп. На головній вулиці місцями видніли широкі проїми поміж будівлями, там, де оселі згоріли чи були зруйновані снарядами. На Скарлетт Дивилися мовчазні, насумрені руйновища з пробитими дахами і напіврозваленими стінами. Біля дерев'яного дашка над булардовою крамницею стояло кілька припнутих коней та мулів. Закурена червона вулиця була порожня і без жодних ознак життя, і тільки п'яницькі вигуки та сміх із шинку ген отдалік порушували навколишню присміркову тишу. При станційної споруди так і не відбудували, після того, як вона згоріла під час війни. Замість неї стояла тільки дерев'яна шопа, відкрита всім вітрам. Скарлет увійшла під те накриття і сіла на порожню діжку, що їх кілька явно задля цього там і було поставлено. Вона пильно подивилася вздовж вулиці, чи не побачить, де віла Бентіна. Він мусив би здогадатись, що вона приїде першим же поїздом, одержавши коротеньку записку про смерть Джералда. Вона так поспішала, що встигла взяти з собою в невеличкому саквояжі тільки нічну сорочку та зубну щітку. Навіть білизни на змінку не прихопила. Шити собі жалобну сукню не було коли. Тим-то вона позичила чорне вбрання у Місіс Сміт. Воно їй не зовсім підходило розміром. Та й ще Місіс Сміт останнім часом схудла – а Скарлет уже кілька місяців, як була вагітна, тож тепер мало не задихалася в цій тісній одежині. Хоч і зажурена через Джералдову смерть, вона, однак, пам'ятала про свій зовнішній вигляд і дивилась на себе теперішню небез зневаги. Фігура її зовсім пропала, обличчя й ноги припухли. Досі Скарлет не дуже цим переймалася, але зараз, коли за якусь годину вона постане перед Ешлі, це її неабияк хвилювало. Попри весь свій біль від тяжкої втрати, вона аж дригалася, думаючи, що доведеться побачити й зешлі, Ешлі, маючи під серцем дитя від когось іншого. Вона кохала Ешлі, і він кохав її, а ця непрохана дитина неначе засвідчувала її невірність. Але, хоч і як їй було неприємно, що він дивитиметься на неї в такому стані, коли вона й тілом розбухла, і легкість ходи втратила, зустрічі цієї ніяк не уникнути. Скарлет нетерпляче потупувала ногою по землі. Вілл мав би зустріти її. Звичайно, вона може піти до бульварда і спитати про віла або попрохати там когось, щоб одвіз її до Тари, коли виявиться, що Вілл не зміг приїхати. Але їй не хотілося йти до крамниці. Була субота, і там зібралася либон чи не половина чоловіків з округи. А Скарлет не хотіла виставляти себе на чужі очі в такому вигляді, в цій сукні не по розміру, яка не приховувала, а навпаки – Ще більш випинала її розбухлий живіт і не хотіла вислуховувати їхні співчуття з приводу Джералда. Ці вислови співчуття їй були не потрібні. Вона боялася, що розплачеться, почувши, як хтось згадає батькове ім'я, а плакати їй не можна. Скарлет знала, що, трохи, попустивши собі, вже не стримає плачу, як то було тієї жахливої ночі, коли втікали з Атланти і Ред покинув її на темній дорозі за містом, і вона втупилась лицем у гриву коня і плакала, плакала, нестримні сльози шматували їй серце, і несила була зупинитись. «Ні, вона не плакатиме!» Скарлет відчувала, що в горлі знов наростає грудка, як уже бувало не раз, від вона дізналась гірку новину. «Але ж слізьми горю не розрадиш!» «Тільки ще душі розв'ятриш рану і ослабниш духом!» «Чому? Ну чому? Ні Віл, ні Мелані, ні дівчата!» Не написали їй, коли Джералдові погіршало. Вона б найпершим поїздом кинулась до Тари, привезла б йому лікаря з Атланти, якби була потреба. Дурні такі, всі вони. Невже вони ні на що не здатні без неї? Не може ж вона бути водночас у двох місцях. А Господь Бог знає, як вона заради всіх них надривається в Атланті. Вона горзалася надіжці, дедалі більш непокоячись, чому не мавіла. І де це він. Тоді раптом почувся хрускіт шлаку на коліях позаду, і обернувшись, вона побачила, як з насипу спускається до фургону Алекс Фонтейн з мішком вівса на спині. Боже виластивий, невже це ти, скарлет? скрикнув він, кинув мішок, підбіг до неї і потис їй руку, розпливаючись від задоволення усім своїм вузьким, засмаглим лицем, звичайно, таким похмурим. Я такий радий тебе бачити. Віл у кузні підковує коня. Поїзд запізнювався, і він подумав, що встигне. привезти його? «Так, будь ласка, Алексе», – відказала Скарлет, усміхаючись, попри все своє горе. «Так було приємно побачити когось із давніх знайомих». «М. Скарлет», – почав розгублено Алекс, усещу не випускаючи її руки. «Я дуже тобі свідчуваю за батька». «Дякую», – сказала вона, – «не рада, що він заговорив про це». Алексові слова – не мов, оживили перед її очима, розпощіли обличчя Джералда, його розкотистий голос. «Якщо це хоч трохи тебе втішить, Скарлет, то знай, що ми тут страшенно пишаємось ним», – провадив Алекс, відпустивши її руку. «Він, ну, ми вважаємо, що він загинув як солдат на посту». «Що він хоче цим сказати?» – не могла дотягнути Скарлет. «Як солдат? Чи хтось його застрелив?» Чи він щепився з пристібаєми, як Тоні? Але вона не повинна нічого цього слухати. Якщо вона заговорить про Джералда, то розплачеться. А цього не можна допустити, поки вона не сховається від чужих очей у фургоні з Вілом і не вийде з містечка, де вже ніхто її не бачитиме. Віл не рахується. Він як брат. Я не хотіла б говорити про це, Алексе, коротко відказала вона. «А я й не дорікаю тобі, Скарлет!» – мовив Алекс, увесь поленіючи від гніву. «Якби це моя сестра...» «Знаєш, Скарлет, я ніколи жодним лихим словом не прохопився ні про одну жінку, але між нами кажучи, комусь треба добре таки відшмагатися, Сюлін». «Про що це він торочить?» – губилася в здогадах Скарлет. «До чого тут Сюлін?» «У нас тут, мушу визнати, всі такої думки про неї. Один тільки Вілл обстає за неї. Ну і, звичайно, міс Мелані... Але вона свята, і ні в кому не бачить вади, і «я ж сказала, я не хочу про це говорити», – холодно повторила Скарлет. Однак Алекс анітрохи трохи не образився на її слова. Він дивився на неї таким поглядом, наче розумів, звідки цей тон, і це дратувало. Вона не хотіла чути нічого поганого про свою рідню від когось стороннього, і не хотіла показати, що не знає, про що йдеться. І чому він не написав їй про все докладно? Хоч би Алекс не дивився на неї так пронизливо, вона відчувала, що він здогадується про її вагітність, і від цього їй було не по собі. Але Алекс, пильно придивляючись до неї в сутінках, думав лише про те, як разюче вона змінилась лицем, аж було дивно, що він взагалі впізнав її. Мабуть, це тому, що вона при надії. Жінки в такому стані стають з біса -бридки. Та ще й те, звісно, що вона тяжко переживає за старого Огару. Вона ж була його улюблениця, але ні, зміна якась глибша вигляд у неї куди краще, ніж коли він її бачив останнього разу. Принаймні, виглядає вона так, наче харчується не менш, як тричі на день, і з очей майже зник той вираз зацькованої тварини. То були очі, в яких стояв страх і розпач, а тепер у них твердий погляд. Якась владність. Певність у собі і рішучість з'явилися в ній, навіть тоді, коли вона всміхалась. Ото, мабуть, веселенько живеться з нею бідова Сіфренку. Так, вона змінилася. Вона приваблива зовні, це безперечно, але вся її миловидність і ніжність зійшли з обличчя. І геть зовсім зник той відтінок подиву в погляді на чоловіка, наче в ньому вона вбачала істоту більш тямущу, ніж сам Бог. А проте... Хіба ж не змінилися всі вони? Алекс глянув на свою простацьку одіж і знову спохмурнів. Часом, коли серед безсонної ночі він сушив собі голову, де взяти кошти на операцію матері, як дати освіту малому синові і свого брата-небіщика Джо, за що купити другого мула, його брав жаль, що війна скінчилася. Краще б їй не було кінця. Тоді вони не розуміли свого щастя. В армії завжди мали що їсти, нехай навіть це був шматок кукурудзяника. Там завжди хтось давав наказ, і не було цього болісного змагання з проблемами, яким не можеш дати ради. В армії нічого не загрожувало, крім загибелі. А тут ще тяжіла ця прикрість Діміті Манро. Він хотів одружитися з нею, але розумів, що його не стане на це, коли мусить годувати стільки голодніх ротів. Він же так давно кохає її, а тепер у неї на щоках уже в'януть рожі і гасне радість в очах. Якби ж оце Тоні не привелося втікати до Техасу, якби ще хоч один чоловік на господарстві, було б зовсім інакше. Але його милий запальний братунь десь там на заході, без шеляга в кишені. Що ж, змінилися вони всі. І нічого не мав цьому дивного. Він тяжко зітхнув. «Я не мав нагоди подякувати тобі і Френкові за все, що ви зробили для Тоні», – сказав він. «Адже це ви допомогли йому втекти, чи не правда?» «Дуже добре з вашого боку. До мене дійшли вістки, що він у Техасі. З ним все гаразд. Я остерігався писати і розпитувати вас. Але ж ти чи то Френк позичили йому грошей? Я хочу повернути їх вам. Ой, Алексе, оближ, зараз не час!» – скрикнула Скарлет. У цю хвилину гроші і справді її зовсім не обходили. Алекс помовчав трохи, а потім сказав – «Пійду гукну віла, а взавтра ми всі прийдемо на похорон». Він уже завдав мішок собі на плече, і повернувся йти. Аж це з бічної вулички виринув перехнябистий фургон і з над над'їхав ближче. передка долинув віль голос. Перепрошую, що спізнився Скарлет. Незграбно злізши з фургона, він пошкутульгав до неї, нахилився і поцілував у щоку. Ніколи раніше він не цілував її. Перед іменем неодмінно казав міс. Тож його теперішня поведінка здивувала Скарлет, але водночас вельми втішила і зігріла душу. Він обережно підняв її понад колесом і посадив напередок. А вона, розглянувшись, побачила, що це ж той самий старий розгойдений візок, на якому вона втікала з Атланти. Як він досі не розвалився? Він, мабуть, мусив чимало повозитись, поки його направив. У Скарлет аж замлоїло під серцем, коли вона згадала ту ніч. Навіть якщо їй доведеться ходити босою і не доїдати разом з тітонькою туб, вона так і розживеться на новий фургон для тари, а цей геть спалить. Віл спершу не озивався, і Скарлет у душі була йому вдячна. Він кинув свого побитого негодами брилля на дно підводи, прицмокнув на коня, і вони рушили. Віл ані трохи не змінився. Був усе так само худий і довготелесий, ясно рудявий, з лагідними очима і терплячістю, як у тяглової худобини». Виїхавши з містечка, вони звернули на червонясту дорогу до Тари. На добрім ще не згасла рожева стяга, густі хмари прибрали золотавою і блідозеленою барви. Тиша присмаркового сільського краєвиду заспокоювала немов молитва. І як вона змогла, думалося Скарлетт? Усі ці місяці прожити без запахущого сільського повітря, просяклого духом свіжозороної землі та літніх ночей? Волога-червона рілля пахтіла так чудово, так знайомо і дружньо, що хотілося вискочити з фургона і набрати її повній долоні. Шлях оба біч оторочувала суціль зеленою стіною жимолость, і від неї, як завжди після дощу, ішов густий аромат, найніжніший в світі. Над головами в них в годи прутко пролітали ластівки, ті, що гніздяться у димарях. А то ще перебігав через дорогу заяць, метляючи білим хвостом, наче гарячою пухівкою. Скарлет, коли вони проїздили повз оброблені поля, де вперт топнулися в гору з червоної землі зелені кущики бавовнику, з радістю завважила, що заходить на добрий урожай. Яке ж чудове це все! Легка сіра і мила, над болотяними низовинами, червона земля і зелений бавовник, хвилясті пагорби із вивисті ряди кущів на них, а за ними на обрії темним муром шикуються височенні сосни. Та як вона могла так довго залишатись в Атланті? Скарлет, перш ніж оповідати вам про містера Огару, а я хочу повісти вам усе, поки доїдем додому, мені хотілося б дещо поспитати у вас. Ви ж тепер, я так гадаю, старша в сім'ї. Про що йдеться, Віле? Він на нахвильку подивився на неї своїм лагідним спокійним поглядом. Мені просто хотілося, щоб ви дали згоду на моє одруження зі Сьюлін. Скарлет аж схопилася руками за сидіння. Від подиву вона так хильнулась назад, що трохи не впала. Одруження зі Сьюлін! Їй навіть і на думку не спадало, що хтось, Може пошлюбитись Юлін після того, як вона, Скарлет, відбила в неї Френка Кеннеді. Такому потрібно це Юлін. Боже миле, Віле. Отже, ви не проти. Проти? Ні, але ну ти мене й враз, Віле. То це ти одружуєшся зі Сюлін? А я ж була певна, що ти не кидаєш оком на Керін? Він, не відводячи погляду від коня, легенько шмагонув його віжками. Обличчя Віла не ворухнулось, проте Скарлет здалося, що він ледь чутно зітхнув. «Може, і було щось таке», – сказав він. «То що? Вона два тобі од коша?» Я ніколи її не питав. «Ну і дурний коли так! Спитай її Віле, вона варта двох с'юлін!» «Ви, Скарлет, не знаєте багато чого, що сталося в Тарі. В останні місяці ви не дуже нам приділяли своєї уваги». Це то я? «Я?» – спалахнула Скарлет. «А чим, на твою думку, я була заклопотана в Атланті? Роз'їжджала в кареті четвериком і ходила по балах? Хіба це не я посилала вам гроші щомісяця? Хіба це не за мої гроші? Сплатили податок, полагодили дах, купили новий плуг і мулів, хіба... Не треба так злоститись і показувати свою вірландську вдачу?» – незворушно урвав її віл. «Я краще, ніж хто знаю, скільки ви зробили!» Ви за двох чоловіків упоралися. Дещо злегіднівши вона спитала. Тоді що ж ти маєш на думці? Бачте, ви зберегли нам дах над головою і подбали, щоб харчів у нас не забракло, це правда. Але ви не дуже задумувались над тим, що діється в душах у тих, хто мешкає в тарі. Я не ганю вас, Скарлет. Така вже ваша натура. Вас ніколи не цікавило, що там у когось на серці, але я хочу сказати інше – я ніколи і не пробував освічитись міськерін, бо знав, що це ні до чого. Вона ставиться до мене, як менша сестричка, і щире зі мною, як ні з ким на світі. Однак вона досі не отямилася після втрати того її хлопця. І ніколи вже не отямиться. І можу зразу сказати вам, що вона збирається піти в монастир у Чарстоні. Ти що, жартуєш? Я так і знав що ця новина заскочить вас ненацька. Але я тільки про одне вас прошу, Скарлет. Не сперечайтеся з нею через це. Не сваріть її і не висміюйте. Нехай вона йде. Зараз вона більш нічого не хоче. У неї розбите серце. Але ж хай йому чорт! У скількох он людей серце розбите. А вони ж не розбігаються по монастирях. Глянь хоча б на мене. Я втратила чоловіка. Проте серце у вас не розбите. Спокійно мовив Вілл і, взявши соломинку з дна повозу, стримив її в рот і став неквапливо жувати. На ці його слова Скарлетт важко було щось відповісти. Коли їй казали щиру правду, навіть і неприємну, вона подумки хоч не хоч визнавала, що це таки правда. Тож вона помовчила якусь часину, силкуючись призвичаєтесь до думки, що Керін стане черницею. «Пообіцяйте мені, що не будете її картати». «Та чого там, обіцяю?» Відказала Скарлет і подивилась на нього дещо здивовано якось по-новому. Він же кохав Керін і тепер її кохає. І то так міцно, що заступається за неї, аби полегшити її відхід від життя. А ось одружитися хоче зі Сьюлін. «Гаразд, але як тоді С Юлін? Тобі ж до неї байдуже, хіба ні?» «Ну, не зовсім», – відповів він. Витяг зорто Соломинку і почав уважно її розглядати. «С'юлін не така вже й погана, як вам, Скарлет, здається. Гадаю, ми, нею якось порозуміємось. С'юлін така, просто тому, що їй треба чоловіка і дітей, як і кожній жінці». Фургон, погойдуючись на вибоях, сунув далі, і на кілька хвилин запала мовчанка. Скарлет тим часом розважала над словами Віла. «Мусить бути якась глибша». Серйозніша підстава, чому лагідний і тихий Віл вирішив одружитися з цією вареводою с'юлін Ти не кажеш мені справжньої причини, Віле, коли я старша в сім'ї, то маю право знати Це правда, сказав Віл, але, гадаю, ви можете мене зрозуміти Я не можу покинути тару це тепер для мене рідна домівка Скарлетт, Єдина справжня домівка, яку я будь-коли мав. І мені дорогий у ній кожен камінчик. І працював я тут так, наче це все моє. А коли так вкладаєшся на роботі, воно стає для тебе дорогим. Ви розумієте, про що я? Вона розуміла його. І коли почула, яке йому дороге те, що для неї було найдорожчим у світі, в серці її піднялася тепла хвиля прихильності до нього. Отож, я так зважив та вашого не стало, а керні де в черниці. І залишаємось старі тільки Сівлін та я. Ну і звісно, мені вже ніяк далі тут жити, якщо я не женюся з нею. Ви ж розумієте, люди почнуть всяке базікати. Але, але ж, Віле, є ще Мелані і Ешлі. Почувши ім'я Ешлі, він обернувся і подивився на Скарлет непроникним поглядом своїх блідуватих очей. Вона давно підозрювала, що Вілл Усе знає про неї та Ешлі, і все розуміє, хоча і не схвалює, і не осуджує її. Вони скоро виїздять. Виїздять? Куди? Тара ж для них така сама домівка, як і для тебе. Ні, для них це не домівка. Оце ж і гнітить весь час Ешлі. Тара для нього не домівка, і він відчуває, що не заробляє на своє прожиття. З нього дуже кепський фермер, і йому це ясно. Він силкується, як може, бог свідок але він не вироджений для фермерства. І ви знаєте, це не згірш за мене. Як він починає ковати дрова, то так і дивись, що цюкне собі по нозі. Та він навіть рівної борозни не годен провести, коли йде за плугом. Ну, чисто якби малий бо, державши піги в руках, а як списати все, чого він не знає про роботу на полі, то і цілої книжки було б замало. І він у цьому не винен. Просто його виховані для іншого. Оце ж йому й допікає – що він, дорослий чоловік, живе в тарі, на жіночій ласті і неспроможний навіть відшкодувати своє утримання. На ласті? Невже він коли-небудь казав? Ні, він ніколи і не натягнув на це. Ви ж знаєте, Ешлі, але я бачу. Минулої ночі, коли ми сиділи біля вашого тата, я сказав йому, що посватився до С'юлін і що вона погодилася. І тоді Ешлі зауважив, що тепер у нього як тягар з душі звалився – бо він почуває себе в тарі, мов приблудний пес. А що містер Огара помер, то йому з міс Мелані довелося б і далі тут лишатись, аби люди не стали базікати про мене із Юлін. І ще він тоді сказав, що думає вибратися старий і знайти собі десь роботу. Роботу? Яку роботу? Де? Яку саме я не знаю, але він казав, що збирається переїхати на північ. У нього в Нью-Йорку... Якийсь приятель, і той написав йому, що там можна влаштуватися в банку. Ой ні. вихопилася у скарле з глибини душі, і на цей її скрик віл знов подивився на неї тим своїм своєрідним поглядом. Може, це для всіх буде краще, коли він перебереться на північ? Ні, ні, я так не думаю. Мозок і почав гарячково працювати. «Ешлі не може виїхати на північ, вона ж тоді вже ніколи його не побачить. Хоч вона і так місяцями його не бачила і жодного разу не розмовляла з ним наодинці після цієї вікоповної сцени в садку, не минало й дня, щоб вона не думала про нього і не раділа, що він має притулок під покрівлею її дому. Посилаючи вілові гроші, вона щоразу тішилася, що цим полегшує життя Ешлі. Звичайно, фермер з нього ніякий. Ешлі виховували для чогось кращого, подумала вона не без гордощів. Він вроджений Гладарювати, жити у великому особняку, роз'їжджати породистими кіньми, читати поетичні книжки і наказувати неграм, що мають робити. То байдуже, що тепер нема уже особняків, коней і негрів, та й книжок майже не лишилося. Ешлі не для того виховували, щоб він ходив за плугом і тесав стовбурці на огорожу. Тож і не дивно, що він хоче вибратись старе. Але вона не може допустити, щоб він виїхав за межі Джорджії. Коли треба, вона напосяде на Френка, нехай вижене свого приказчика з крамниці і візьме на це місце Ешлі. Хоча ні, стояти за прилавком так само не для Ешлі, як і ходити за плугом, щоб Вілкс зробився крамарем та ні за що в світі. Для нього щось інше має знайтись Ось хоч би їй тартак, чому би ні, справді? На цю думку вона відчула таку полегкість, що аж усміхнулась. Тільки чи згодиться він прийняти цю її пропозицію? Чи, може, знову подумає, що це йому роблять ласку? Треба так усе залагодити, щоб йому здалося, наче він стає її у пригоді. Вона звільнить Джонсона і поставить натомість Ешлі на старий тартак, а Гю заправлятиме на новому. Вона пояснить Ешлі, що Френк через слабке здоров'я і обтяженість крамницею не може їй підсобляти, а сама вона зараз в такому стані, що без безсторонній допомоги ніяк не обійтись. Вона вже якось утовкмачила б Ешлі, що його поміч оцій порі їй просто необхідна. І дала б йому половину прибутків з тартака, аби тільки він узявся за це діло. Вона навуть що погодилася б, аби тільки мати його коло себе, бачити ясний усміх у нього на обличчі, вловлювати в ряди годи в його погляді проблиск прихованого почуття до неї. Але, присягалась вона сама собі, ніколи-ніколи не стала б вона спонукати його на любовні слова – ніколи більше не спокушала б зриктися цієї безглуздої честі, дорожчої йому за кохання. Треба буде якось делікатно дати Ешліна здогад, що це вона твердо вирішила. Бо як ні, то він може відмовитись, боячись, щоб знову не повторилася між ними та прикра сцена. «Я спробую знайти йому роботу в Атланті, сказала вона. «Ну, це вже ваша з ним справа», – промовив він і знову взяв Соломинку до рота. «Но, Шерман!» Тут, Скарлет, є ще одна річ, за яку я хочу попросити вас, перш ніж розповім вам про тата. Мені б не хотілося, щоб ви напалися на Сюлін. Що вона зробила, того вже не відробить назад. І хоч би ви і наголо її остригли, а містера Огари цим не повернеш. Та й вона щиро думала, що так буде краще. Оце ж я й хотіла тебе спитати. Що там таке зі Сюлін? Алекс загадково якось натякнув, що її треба було б відсмагати. Що вона такого накоїла? Люди на неї і справді страх, як сердиті. Кого я не перестрівав сьогодні у Джонсборо? Кожен нахвалявся перерізати їй горло при першій нагоді. Але, маю надію, це у них минеться. Так от, дайте мені слово, що не нападетесь на неї. Я не хочу ніяких сварок сьогодні, коли містер Огара лежить неживий у вітальні. Він не хоче ніяких сварок, з обуренням подумала Скарлетт. «У нього такий і тонна читара вже його власність!» А тоді згадала про Джералда, що лежить неживою в вітальні, і раптом зайшлася гірким плачем аж до схлипу. Вілл обійняв її за плечі і лагідно пригорнув до себе, не промовивши ні слова. Вони повільно їхали далі труською дорогою в усе густішому присмерку. Голова Скарлет схилилася на плече Віллові, капелюшок сунувся набік, і вона все думала про Джералда але не про того, яким він зробився за останні два роки – старого і самозаглибленого, з поглядом втупленим у двері в чекальні жінки, яка ніколи вже не війде. Скарлет пригадувала Джералда рухливим і енергійним, попри літній вік, з гучмою сивого волосся, пригадувала, який він був гостинний і веселий, як сибав грубуватими жартами, як гучно гупав ногами по всьому будинку. Вона пригадувала, як у дитинстві він їй здавався найчарівнішим в світі – цей заводіяцький татко, що садовив її на сідло перед собою і перемахував з нею через плоти, що міг, коли вона вирадувала, перехилити її на коліні і дати доброго ляща, а потім і собі пустити сльозу, якщо вона плакала. Іти ця в її чвертакі, аби втихомирити. Пригадувала, як він повертався додому з Чарстона і Атланти, маючи повні руки гостинців, які завжди виявлялися ні до чого пригадувала з усмішкою крізь сльози, як він надранок вертався з Джонсборо в дні судових сесій п'яний у дим, перехоплювався верха через огорожі, виспівуючи на весь голос «Хто носить зелене вбрання?» і як на другий день соромився підвести очі на Елен. Що ж, тепер він зелен уже навіки. «Чому ти не написав мені, що він захворів? Я б усеки приїхала». «А він зовсім і не хворів, ані хвилиночки». «Ось, голубко, візьміть мою хустинку, і я зараз вам усе розповім». Вона висякалась у вілову хустинку. З Атланти вона так поспішала, що навіть носовичка не взяла. І знову прихилилася до його плеча. Який же він милий, цей віл. Завжди такий врівноважений. Отже, було це все так, Скарлет. Ви час від часу присилали нам гроші, і ми з значиться, сплатили податок, купили мула, насіння, і ще там всякого дріб'язку, ну і кілька свиней та курей». Міс Меллі дуже добре з курами справується. Вона в цьому майстриня. Порядна вона жінка, міс Меллі. Так ото, як ми купили всього для тари, у нас не так багато і лишилося на всілякі там витребеньки, але ніхто з нас не нарікав. Окрім С'юлін. Міс Мелані і міс Керін сидять собі вдома і носять старі сукні, та ще іначе пишаються цим. Але ж ви, Скарлик, знаєте, яка С'юлін, щоб обходитись без чогось, вона таки не звикла. Коли я брав її з собою до Джонсборо чи Фегітвіла, то в неї всю дорогу тільки одне було на язиці. Знову вона в старому шматті. Надто ще коли ті саквояжницькі, з дозволу сказати дами, розгулюють у суклях з усякими там оборками. А жінки-янки, тих, що заправляють у бюро звільненців, ну вони вже й зовсім виряджаються. Так от дами з нашої округи поклали собі за справу честі вибиратися в місто якнайгірше одягненими, мовляв, одежа їх не обходить, вони ще й горді своїми недоносками. Але з Юліна це не погоджувалась, «Ба навіть ще й коня з каретою її подавай. Он ви, це на вас, каже, завели собі таке». «У мене ніяка не карета, а стара бричка», – обурилася Скарлет. «Та то байдуже. Що уже натягти з цим, я вам зразу скажу. З Юліни досі не можу пробачити вам, що ви женили на собі Френка Кеннеді». І я її за це зовсім не ганю. Ви й самі гаразд знаєте, як негідно повелися з власною сестрою. Скарлет рвучко шарпнулась від його плеча. Люта, мов гримуча змія, готова вжалити. Я негідно повелась, кажеш. А може ти б трохи добирав слова, Вілебентін? Чи ж я винна, що він вибрав мене на її? Ви спритнячка, Скарлет, і я певен, що ви помогли йому вибрати саме вас. Жінки завжди це вміють. Але ви, гадаю, ще й закрутили йому голову. Адже перед вами, коли ви цього схочете, ніхто не встоїть. А він, що там не кажіть, був таки нареченим с'юлін. Лише за тиждень перед вашим від'їздом до Атланти він прислав їй листа. І так солоденько там розписав, яка вона йому люба, та що вони поберуться, тільки-но він розживеться ще трохи на гроші. Я знаю, вона ж показувала мені листа. Скарлет мовчала, бо розуміла, що він каже правду якої їй нічим крити. Але вона й не сподівалася, щоб не хто, а саме Віл став її суддею. Окрім того, брехня, яку вона казала Френкові, зовсім натяжіла на її сумлінні. Коли дівчина не може отримати залицяльника, вона його й не варта. «Знаєш, Віле, не будь такий уже суворий до мене», – мовила Скарлет. «Якби с юлін вийшла за нього, то, гадаєш, дала хоча б цента на Тару чи на будь-кого з нас». «Я ж і кажу, може ви маєте слушність, бо перед вами ніхто не стоїть, як ви чогось схочете», – зауважив Вілл, обернувшись до неї з помітним усміхом на обличчі. «Ні, я не думаю, щоб ми тоді побачили цент та свренкових грошей. Та хоч би там як, а що не гідно, то так і не гідно. І коли, по-вашому, мета виправдовує засоби, я тут не суддя. Та й хто я такий, щоб когось осуджувати?» Але с'юлін після цього зробилася злюща як оса. Не думаю, щоб вона так дуже сохла за Френком, просто її самолюбство було вражене, і вона все торочила. Ви, он, і гарну одежу маєте, і в каретах роз'їжджаєте, і живете в місті. А вона мусить поховати себе живцем у цій глушині, в тарі. Ви ж знаєте, як вона любить їздити по гостинах, по вечірках, носити модне вбрання. Я й не ганю її, жінки всі такі. Так ото десь із місяць тому я взяв її з собою до Джонсборо, і поки я ходив у справах, вона подалася в гості. А коли ми верталися додому, сиділи тихенько, як мишка, хоч я бачив, що вона така збуджена, аж на силу стримується. Я собі подумав, почула, що котрась там жінка за вагі, одне слово, почула якусь цікаву плітку, і не став звертати на це уваги. Потім з тиждень вона снувала по дому задумана, і збуджена, але мала говірка. А тоді поїхала відвідати міс Кетлін Калверт. «Ви Скарлетт не стримали б сліз, побачивши міс Кетлін? Бідолашка, краще б їй було померти, ніж виходити заміж за цього легкодуха Янки Гілтена. Знаєте, він же заклав маєток і не зміг викупити, і тепер їм доведеться забратися звідти. Ні, я не знала, і мене це не цікавить. Я хочу знати про тата. А ми до цього і підходимо» мирно зауважив Вілл. Повернувшись відти, вона заявила, що ми всі недооцінюємо Гілтона. Вона назвала його містером Гілтоном і ще сказала, що він хваткий, але ми тільки посміялися з неї. А тоді вона почала ходити з вашим татом на прогулянки надвечір. І не раз, вертаючись із поля, я бачив, як вона сидить з ним на горожі кладовища, щось дуже тактовкмачить йому і вимахає руками. А старий добродій дивиться на неї не видіще і тільки похитує головою. Ви ж Скарлет знаєте, який у нього був стан. І дедалі більш він робився якимсь неприкаяним, наче вже не знав, ані де він, ані хто ми. Одного разу я побачив, як вона показує на матерну могилу, а старий добродій заходиться плачем. Тож, коли вона вернулась додому, така вдоволена і піднесена, я добре їй насварив і сказав, «Міс Юлін, якого чорта ви мордуєте бідного тата і нагадуєте йому про вашу матусю?» Він же, власне, і не тямить, що її вже нема. То пощо ви йому про це нагадуєте? А вона тільки закинула голову, засміялася і сказала Не лізь на своє діло. Колись ви всі будете вдячні мені за те, що я роблю. І лише вчора ввечері я почув від міс Мелані, які плани снувалась Юрін, та їй розповідала, але міс Мелі каже, що вона не думала, що в неї йде все серйозно. Цей її замір видався місмелі натохимерним, тому вона нічого й не розказала нам раніше. Який замір? Ти коли-небудь доберешся до суті справи. Ми вже півдороги проїхали, я хочу знати про тата. Та я ж до цього й веду, сказав Вілл. Але ми вже так близько від дому, що краще нам постояти тут, поки я скінчу. Він натягнув віжки, і кінь зупинився і зафоркав. Вони стояли біля розбоялого на волі живоплоту з диких апельсинових дерев, що позначав межума кінтошового маєтку. Вдивляючись поміж стовбу темних дерев, Скарлетт розгледіла високі примарні обриси команів серед мовчазних руїн. Вона подумала, що Вілл міг би зупинитися і в кращому місці. Так ото, щоб довго не розводитись, замір її був такий – Стягти з Янки гроші за спалену бавовну і забрану худобу та за розвалені плоти й куні. З Янки? Невже ви не чули про це? Уряд Янки сплачує своїм прихильникам на півдні відшкодування за всю понищену власність. Звичайно, чула, відповіла Скарлет. Але хіба нас це стосується? На думку Сюрін, стосується ще й дуже. Того дня, як я возив її до Джонсбору, вона перестріла місіс Макінтош. І поки вони балакали, Сівін помітила, що та дуже пишно виряджена. І не стрималася і спитала то в неї. Місіс Макінтош тоді гордовито так заявила, що чоловік її подав позов федеральному урядові на відшкодування за зруйновану власність, оскільки він був, мовляв, щирий прихильник Союзу і ніколи і нічим, ні в якій формі не допомагав конфедерації. «Та вони ніколи, нічим, нікому не допомагали!» – в'їдливо зауважила Скарлет. «Ці шотландсько-ірландські недовірки!» «Може, воно й так, я їх не знаю, але факт, що уряд заплатив їм, я забув, скільки тисяч доларів!» Одне слово «багатенько». Оце ж і запалилось Юлін. Вона думала про це увесь тиждень, хоч нікому з нас нічий чирк. Боялася, що ми візьмемо її на кпини. Але з кимось їй кортіло поговорити – то вона і подалася до місць Кетлін. І там цей чортів білий голодранець Гілтон підкинув їй ще купу нових ідей. Мовляв, ваш батько навіть і не виродився в Америці. Не брав участі у війні і не мав синів, що воювали, і ніяких посад не обіймав за Конфедерації. Він сказав, що можна виставити містера Огару як щирого прихильника Союзу. Отож, наслухалась вона цієї маячні, вернулася додому і кинулася обробляти містера Огару. Закладаюся, Скарлет, що ваш тато навіть і половини з того не розумів, про що вона йому торочила. Якраз на це вона й розраховувала, що він підпише присягу на вірність Сполученим Штатам, навіть не тямлячи, що робить. «Щоб тато підписав таку присягу?» – скрикнула Скарлет. Але ж він геть зовсім підупав розумом за останні місяці. І на це вона, по-моєму, й розраховувала. Зважте і на те, що ми нічого такого не підозрювали. «Ми бачили, що вона щось задумує собі, тільки й гадки не мали, що це вона спекулює пам'ятю вашої набіжтоці матері, дорікаючи йому залахміття, в якому ходять його дочки, коли він міг би стягти з янки цілих півтора тисяч доларів». «Півтора тисяч доларів?» – прошепотіла Скарлет, і її обурення відступницькою присягою почало пригасати. «Це ж така хура грошей! І всього тільки за підпис на заяві про вірність урядові Сполучених Штатів, в якій стверджується, що підписувач завжди підтримував уряд і ніколи не подавав допомоги його ворогам і ніяким чином не сприяв їм. «Півтораста тисяч доларів! Стільки грошей за таку маленьку брехню!» «Коли так, тоді нема чого осуджуватись, Юлін! Боже милостивий! То он, за що Алекс хотів її відшмагати, он, за що вся округа хотіла перерізати їй горло!» Ну й дурні, геть усі до одного. Але ж як багато вона, скарлет, могла б зробити, роздобувшись там такі гроші, та й кожен з їхніх сусідів в окрузі. І що там важить така маленька брехня? Врешті решт, хоч би скільки й витягти грошей з янки, все буде справедливо і не має значення, в який спосіб того домогтись. І от учора, близько полудня, коли ми з Ешлі тесали стовбурці на огорожу, С'юлін узяла цей самий фургон, посадовила вашого тата і махнула до міста, а сама нікому ані слова. Міс Веліс здогадувалась, до чого йдеться, але тільки молила Бога, щоб С'юлін передумала, а нам нічого й не сказала. Їй просто в голові не вкладалося, що С'юлін може таке зважитись. Сьогодні я вже розпитав, як усе те сталося. Цей легкодух Гілтон має певний вплив серед інших простібаєв та республіканців у місті. І С'юлін погодилась віддати їм якусь частку грошей, яку саме я не знаю, коли вони посвідчать, що містер Огара щирий прихильник Союзу. І заявлять, що він ірландець і не служив в армії, таке інше, і в письмовій формі поручаться за нього. А ваш тато мав тільки скласти присягу і розписатись на папері, що потім пішов би до Вашингтона. Вони швиденько зачитали текст, присяги, і ваш батько нічого не сказав, тож усе в них йшло справно. Йому лишалося вже тільки поставити свого підписа. І ось тоді він на хвилину так наче прийшов до пам'яті і дохитав головою. Не думаю, щоб він зрозумів, про що там мова, але йому це не сподобалось. Та й же ніколи не вміла з ним як слід обходитись. Та котовний мало не стався нервовий напад. Стільки мороки і все даремно. Вона вивела його з контори, посадила на повіз і почала туди-сюди возити вулицями та вмовляти, як ваша мати в могилі заливається слізьми і нарікає на нього, що він дозволяє своїм дітям бути в злиднях, коли міг би їх усім забезпечити. Мені переказували, як ваш тато сидів в вургоні й плакав, мов дитина, як то завжди бувало, коли він чув ім'я міс Елен. Усе місто дивилось на них, а Алекс Фонтей навіть підійшов і спитав, у чому там річ, але з не відшила його. Мовляв, не пхай носа, куди тебе не просять, тож він пішов собі злий як чорт. Не знаю, як то їй спало на думку, однак надвечір вона роздобула пляшку Бренді і завела містера Огару назад у контору і стала там поїти. Ми, Шутарі, Скарлет, не маємо спиртного уже з рік. Тільки то трохи вина з ожин та винограду, що ділці робить. І містер Огара від міцного трунку був одвик. Тож він добре сп'янів. І після того, як Сьюлін за дві години вмовляла його та пиляла, врешті погодився і сказав. Добре, він підпише все, що вона хоче. Вони знов дістали присягу. І вже він зібрався підписувати, як Сьюлін і Бохнула дурницю. Вона сказала... Ну, тепер побачимо. Вже ці слеттері Макінтоші не зможуть носа перед нами дерти. Річ у тім, що слеттері заклали позов на велику суму грошей за ту халупу, яку в них спалили Янки, і чоловік Емі через ваш у їм відшкодування. Мені розповідали, що колись Юлін згадала ці два прізвища, ваш тато випростався весь і гостро глянув на неї. Свідомість його прояснилась. І він мовив, то слеттері Макінтоші теж таке щось підписали. Сюднін розгубилася, почала смикатись, відказала спершу так, потім ні, а він тоді як гримний на все горло. То що, цей клятий оранжисти, цей клятий біляк-голодранець теж отаке підписали, чи як? А Гілтон солодко так йому і каже. «Підписали, сер, і одержали купу грошви, ж і ви стільки одержите». Тоді старий добродій рикнув, мов бугай. Алекс Фонтейн казав, що почув його аж на другому кінці вулиці, в шинку. А коли заговорив він, то з таким густим ірландським акцентом, що аж вуха різала. «Тотеє, ви думаєте, що Гара Старий піде брудним слідом клятого оранжиста і клятого біляка голодранця?» І розірвав папір навпіл, жбурнув клапті Юлін в обличчя, гаркнув. «Ти мені не дочка!» І стрілою вискочив з контори. Алекс каже, ваш тато біг вулицю, іначе скаже не бугай. Він каже, що старий добродій уперше, відколи ваша мати померла, зробився схожим на самого себе. П'яний він був як ніч і кляв усіх на всі спусти й заставки. Алекс каже, що з ще не чув, аби хто так смачно лаявся. Під шинком трапився йому Алексів кінь то він одним махом вихопився на нього верхи, ні в кого не питаючись, і рвонув чвалом, збиваючи на всі боки Куряву, і тільки кляв нещадно геть усе на світі. А при заході сонця ми з Ешлі саме сиділи на ганку, дивились на дорогу, і з голови нам не йшли тяжкі думи. Міс Мелі на горі у себе плакала в ліжку, але нам нічого не наважилося сказати. І ось ми почули ту підкопит на дорозі, і чийсь крик, як ото коли на лиси спалюють. І Ешлі сказав, дивна річ, схоже на голос містера Огари, він так гукав, під'їжджаючи верхи до нашого дому, ще до війни. І тоді ми побачили його з протилежного краю вигону. Він, певно, перескочив там через тин і чвалував на вершину пагорба, виспівуючи повний голос, наче бозна як веселий. Я й не знав, що у вашого батька такий голос. Він співав, візок дорогою котив, шмагав коня капелюхом, і той мчав щодуху, як шалений. Підскочивши до вершини пагорба, віжок він не натягнув, тож ми бачили, що він збирається перескочити через огорожу вигону. Ми посхоплювались на ноги, перелякані в смерть, а він як загорлає. Глянь, Елен, диви, як я зараз перемогну. Але кінь Перед самим тином став мавокопаний і не скочив, і ваш тато перелетів кубертом через голову коня. Він зовсім і не мучився. Коли ми підбігли, він був уже неживий. Мабуть, в'язи скрутив. Віл почекав з хвилину, чи Скарлет не скаже чого. А коли вона промовчала, взявся за вішки. «Ну, а Шерман!» – прицмокнув він на коня, і той рушив у бік дому. Скарлет мало спала тієї ночі. Коли почало світати і на сході з позатевних сосон зійшло сонце над пагорбами, вона підвелася з розторсаного ліжка, сіла на дзиглик біля вікна і, схиливши втомлену голову на руку, задивилася на бавовникові поля, ген за оборою та садком тари. Все було таке свіже, росяне і зелене, оповити такою тишею, що вигляд цих полів був як цілюща відрада і удіха, її зболеному серцеві. Тара оці світонкові порі здавалася дбайливо доглянутою і вморотвореною. Дарма що господар її став уже небіжчиком. Призамкуватий курник було обмащено шаром глини проти щурів та ласиць і побілено так само, як і складено з колоць тайню. Город з грядками кукурудзи та яскраво-жовтих гарбузів, бобів і ріпи був дбайливо проповатий і ретельно огороджений дубовим кільням. У садку не лишилось ані бур'янини, і тільки стокротки вільно росли собі попід довгими рядами дерев. На яблуках та пухнастих рожевих персиках, напівприхованих за зеленим листям, ледь поблискувало сонце. А далі тяглися звилисті ряди кущів бавовнику, застиглих і зелених під золотим ранковим небом. Качки й кури перевальцем сунули на поля, де в пухтій зораній землі під кущами визбирували жирних червів та слимаків. У серці Скарлет тепліла прихильність і вдячність до віла. Бо це ж він дав усьому лад. Хоч і віддана серцем Ешлі, вона однак розуміла, що не йому передусім має завдячувати цей добробут. Підняти Тару з руїни не зміг би плантатор-аристократ, а тільки невтомний у праці дрібний фермер, залюблений у свою землю. Адже теперішня Тара – була всього лишень двокінною фермою, а не панською плантацією минулих днів, коли на пасовищах паслося повно мулів та породистих коней, а поля бавовнику й кукурудзи простягались аж за обрій. Але, що у них лишилося, було як слід запоране. А ті акри, які лежали облогом, з настанням кращих часів можна буде знову обробити, і вони стануть ще й родючіші після перепочинку. Однак Вілл не тільки добре загосподарював ділянки поблизу садиби, він ще й зумів протистояти двом ворогам плантаторів Джорджії – самосінній сосні та заростяможини. Вони не прокралися знижка нагород, і вигін, і бабовникове поле, і моріжок, і не розрослися нахабно під самим ганком, як то сталося на численних плантаціях по всьому штату. У Скарле теж серце завмерло, коли вона подумала, як близько була тара від цілковитого занедбання. Вона і Вілл, вони такі добряче вдвох попрацювали. Витримали зазіхання янки і саквояжників, наступ природи. А найголовніше, Вілл обіцяв, що після того, як зберуть павовну, вона вже не муситиме присилати грошей. Хіба що котрись інший саквояжник накине о комнатару і через нього підвищить податок. Скарлет розуміла, що Віллові без її допомоги доведеться скрутно – але захоплювалась його прагненням до незалежності і шанувала за це. Бувши на становищі найманого робітника, Віл міг брати у неї гроші, та стаючи її швагром і господарем дому, він воліє покладатись лише на власні сили. Віла й справді, наче сам Бог послав їм.